اوذ باللہ من الشیطوان الرجیم <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی مقاصد وممدات و او اته مزامین او تفصيل شروع شه وي یو توحید او د توحید زو د شرک د شرک غټ دوا اقسام اعتقادي او فعلي اعتقادي کې سلوور قسمه شرك في العلم شرك في التصرف شرك في دعاء و ندا چې داغي سقدره تفصیل پرون شو او سلوورم قسم شرك في العبادت داده دي شرکی اعتقادي سلوورم په شرک فلیلمو تصرف چکل عقیده جوڑش نبیه مشرک غیرالله تا آواز کئی حاجاتو کی امداد غیری نبیه دا اغد رازاو خوشنوده دا بارا وطرکو سجده کئی تواف کئی پنو می نظر و نیاز منخت منی چې د خوشالۍ او زما حاجت پوره کی نو د غشیر په عبادت شيرک په عبادت دي توي چې د الله وعلى عبادت رکوع سجده طواف لاس پنامه او درې دل د خدای ته تعظیم کول دا اللہ نہ مخلوق مثلا نبی ولی پیر فقیر مڑے جم دے خبر حجر شجر اگر تدرا متازیو کی سرٹڈ کی سجدو کی طواف کی کیا د عبادت چه سونا اجزا سورۃ ندی غیر لکای دغه تا شیر فر عبادت وای قران دغه نه معنا کړي ځکه عبادت صرف صرف حق د الله ده مشرک د الله حق بل استعمالی او عبادت دا الله هغه عبادت مطلوب ده چې پاره کې و سرا صدار شریک نی هي بر خدار نی پاک سوره نساء 34 کې وی وا الله ولا تشرکو به شيئا عبادت دا الله داسوک ہے چورا تشرکو به شيئا dey allah sara pa de ibadat ki is suk sharik nak falatu shiku bi shaya is suk allah sar shariknish shayan nakera na nabi دا wali na peer دا مفولی مطلقم chikala maful sh وی ا بد ای الله ولا تشرکو به اشراکان شیء شیء اشراکان شیء نو مراد وی ا دی عبادت اللہ لالا خاص کے شرک مکہ اللہ سرا ہس کے سم شرک نبائے سرودہ ہر قسم سم شرک نفی اور بڑے بلی معنی سرا دہر قسم شريك نفي بش نه عبادت د غسي مطلوب مقصود چې شرکت بګيني د غیر دغره سوره انعام کې مبوي 54 قل ان نوهیت و انا عبد اعبد الذين تدون من دون الله ان نوهیت ان اعبد الذين تدون من دون الله قل اتبعوا هواكم قد زللتوا ایذن و ما انا من المهتدین من شریم چه عبادت و بندگی دا کاسانو کوم چتا سیدا اللہ نہ سیوا را مدد کوی یعنی د غیر د عبادت نہ منیم او قل اتبع هواکم د غیر د عبادت د اتبای حوالہ نو تاسو خواہش پسینزم او دغیر عبادت قد زللتو ایزن وما انا من المختدین گمراہی دا دغرنگ سور ترعات کے مضمون دے وَالَّذِينَ آتَيْنَا مُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْزَا کمچه حق پرستی کنا قرآن نازلیگی خوشحالیگی پہ پرس مولا پا قرآن خوشالی گی داغی پا بیان خوشالی گی خوامنال احضاب مین که رو بازا دا دیر ڈالونا خلکو ملیانونا باز اغدی چه مین که رو باز رتول قرآن ننا خو دا قرآن دا باز مسلونا انکار کئی ابازی سی دی دا کنا قل ان قل ان قل انما عمرت وان اعبد ولا اشريك به اليه ادعو واليه ماب غبا سي دا مثلا د الله خالص عبادت شرکت نا پاک دقا د خالص عبادت د الله مسله کيو نفی د عبادت د غیر الله کینو دوی دا مسله په خلنه لیک حالانکه امر پیغمبر داده اومیر تو ان آبود اللہ ولا اوشرک بیهی عبادت خالص د الله و کمو اللہ سرپد عبادت که سوک شریک نکم دا غرنگ صورت نحل کم وی ویا گدون من دون اللہ ما لا یاملک لهم رزق من السماوات والارد شیع و لا یستتیون دا غچا عبادت کئی درزق ذمہ دار نا رہے عبادت بدہ اغچہ پکاری چستہ خالق مالک رازے کبھے ایسے گن نور ایاد دونا قاضی صنعو اللہ پانی پتی تبصیر مظہری کلی کلی یو لا ما یفلو حلجو حال بی قبور الاولیاء والشوہداء من السجود والتواف حولہا جائزنی دی اغا کارونا چې دا جاهل خلک دیولي کرام او شهداو قبرونو سره کوي س کوي من سجود او طواف سوق سجدي کوي سود قبرونو طوافونه کوي حولها دا کار جائز نه دی د عبادت تک او غیر لکیږي نو جائز نه دی دارنګ وه اتخاز سورج ول مساجد الیها په دې قبرونو زیارتونو باندې دیوې لگاول چراغان کو بابا باندې دیوې لگاولې الکسلا بابا له دیوا اصل لا دې له غولي د چې بابا ترणाشي نو بار خو بابا تته نرانا نه شي بهر له غولي الکه کېږي خلک رازي تیاره د شپې نه اکثر د شپې نه دي د او دا دې له غولي د ورځې د ورځې له غولي شمه او دیو يا والمساجد دی الیها قبرونو باندی جماعتون جوڑون بابا سره جماعت جوڑ کیا دا بابا دا قبر دا پاس دموی ناجائز دارنگ ومنال اجتماع باد الحول کل آیادی و یسمونها غرصا پا دی قبرونو باندی کال پا کال راج کل آیاد لگا پشانده اختر و میلو میلی کئی ای تنوم سور کئی غرس بابا غرس بابا غرست ورسون کول کال پا کال اجتماعات باباگان و قبرون و سر کول جمعتون جوڑول دیوی شم پیلا گول رکو سجده و تواف کول داویی د اولي او شهدا او قبرونو سره جايز نه او دا کئ لګي اي قاضي ثنا الله پانه بي پاني پاني پتي خونن عام خلق خو کئ کئ نا پويا زانتو ب مولیان وي او په مولیانو کې به بیا زانت د دیو بندیان وي او ورونه کوي کئ کا اور سلام علیکم رشید احمدی گنگوہی رحم الله بارک الرحم اددی اکثر علماء دیوبند او استادو للی اکابرین جاسو دی د دی دیو استادز دیو جن اغبرک الرحم چی الله رب العزت اغلا تکڑا شاگردان ورکڑیو دی بارا که هم دا وی وی خاندان ایک آدمی کو ملاو اور شاگر دو آدمیوں کو ملے مشور قول شاگردان الله دوالا ورکڑیو او خاندان یولا ملاو خاندان الله اللہ شاگردان ورکڑیو سو پښتو پورې ټول علماي شاب درهيم بلارې شاولي الله بيي پينزه زمندي شاب عبد العزيز شرف شا الدين شاب عبد القادر سلور دي شاب عبد الغني شاب عبد الغني د شيخ اسماعيل بلار دي یو شاب عبد الغني بلم نه دا شيخ حق شاګر ده دا د ديره خاندان سړې نه دي شاګر ده او بیا د غنی آباد شاه اسماعیل شهید شاه صاحب د ټول خاندان لوی د قران سنت د دین د علوم او خدمت اسلام د معاشري د نظام او حکومتونو جهادونه تحریکونه د ټول الله د خاندان نووس او دویم شاگردان یو امام ابو حنیفہ ل الله ورکړيو امام یوسف قاضی ابو یوسف امام محمد چې دا فقہ مدونه کړو دنیا کې خوراک امام زو فردی دا ټول او دویم شاگردان الله رشید احمد غنگوہی ل ورک سوکړي هر هر شاگرد نے الله پورا لوی تحریکون کار غسته تحریکون شروع کړی شاگردانو کې مولانا الیاس رحم الله تبلیغ جماعت تحریک اغه نشوروشه شاگردانو کې رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحم الله انا د توحید سنت د قران و ته تحریک الله واغش په شاگردانو کې محمود حسن دیوبندیو شیخ الهند د انګريز خلاف لوی مرد مجاهد انګريز د ملک نو شاگردانو که اشرفالی تانوی رحم اللہ دا اصلا لوی کارتے اللہ واش. شاگردانو که سیندی دے دا امد شاولحین شاگرده دا امد شاگر رشید احمد گنگوی شاگرد چه شا الله تے اغنم لوی انقلابی کار واغش دا سو دیر شاگردانی. دا دا رشید احمد گنگوی شاگردانی نو هغه رشید احمد گنگوی لخپل شاگرد شیخ الحن محمود حسن دیوبندی گنگو تلال گنگو لرزه دیوبنده گنگو لرزه دیوبنده گنگو لرزه ده دشپیو رسید چه سنگلال علیکس علیک دوا سلام سنگراغره از رستا ملاقات ضرور زده دی گنگو دشپیش بیوزه ویوزه تابیدار شاگردان چې دونم یو سفر کړی دی ګورو استاد مشپیتن بریدی او سترېمو په دیش په وسو کوم سید صاحب هوت مشپیش فیوت لاړ واپس دیوبند سوهک بعد بیا ملو شو تپو سو کازر زرا غلې مو تا واپس کړم ایما واپس کړی چې په ګنګوه کې دلته یو غورس کیږي مشهور اورس دی به دا تیانی که. او دا گنگو تو د دی خلکو نده کئی دا غیلقه نو آسنا تا دا دیوبند لوی سڑه موله خلق بوی چه محمود سند دیوبندی هم ارس لراغله ده آسنا ستا وجود خلک دلیلون نیسی نو دا شپی شپی زانو باز ولمای دیوبند خود دا بدعاتو داس خلاف حساسو دی بارک نن بنوم د دیوبنلی او په دې بدادو کې بنازتي سرپرستی کوي د اورس د دیوبن ټیکاوی بلشاه ته دیوبندې منوي هم زم د دیوبن ټیکادار او کوي وسه او ور شنو د ور شنو سرپرستی هه په چار ساده کې د نبی عليه السلام ویختره ویختہ د نه د ده سره جدا مساله به شک چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویخت خبره ده دخپو خوره سو پیدا کی مونگ وی پستر د گیران جکو ده منو که ده پیغمبر خود چه سابیچ خود دویم بیاده چه ده اغا ویخت عورس کیگی ده ویختورز او دا ټول چې ځان دا دیوباندیانو ای دا پکیناستی سرپرستی کوي یو مولا تا ممخ که وی ما مای داوالی دیر لوی مولا دیده پی خور مدرست داستی تعلقا مواسر او اس پیر دی اتماع مولانا داوالی اتا سو چار سدوال مولیان دا شنغر لوی لی خلقیه و دا غورز یر مفتی سے دا سدا چی کمون پکی نکی نو نو بیا بریلیان رازی او دا عورس قبضہ کوي عورس ٹیکا گوی ہے جگہ نا خبران دیو بندیت دا عورس ٹیکا داری کورا که دیو بندیت دا عورس نا دو نا لرهو دا بداتو چې چی رشید آمدی گنگوی خپل شاگرد شیخ الہند شپی شپی د کلی لاقی ناسته ره چی سبا سوک دو محموده سن ورس لراغله او دینن سر که ای نازتی او بیا دسا ورس دویخته ورس او پا دلیل چې بیا به بی بریلیان قبضه کی ندقه نتیجه شو ورس که دو دویخته وی دو دا حجی محمده من سبله یو بوده خزه ورکره و زبس والله والم عرصه چی خو ده نتیجه شوه ارسونه کولو دیو بندیانوی سرپرستی کولا نتیجه داشوا چه دا عجی محمده من سیب نو سی اک کٹاس بریلی شو کم بریلی لی, لی. دا سو قادری سینو مویارا گود نمی رانیر شو بریلی سره چه مرشو آ خادم حسین ریجی دا غد دا دی سو غالبن صدارت که الیکشن تا مدری اغا زوه کتاس بره لی دا دوی دا غا عرص تا دا ٹیک داره شو ورلیا نی پیدا کلا نو بارحال سوئی قاضی صلو اللہ بانی بدی چه دا کارون ناجائز دی لکو من الاجتماع باد الحول کل آیاد و یو سمونها عرصا عرص چه وردوی عرص تا غی او وروسی دستا وی دا دی فارسای که واده تا وی تا سو چار تکتلی وی دا سو بارو برز دا دی افغانیانو یا افغانستان کې کم دکانو نیچه پایی که دا واده دا ناوی کپڑی دا غسامان ملاوی گی ناوی تیسلی کلیو وروسی واده نور سمتلب واده دی چا د بابا دیوالا پمرگ وعده کئی مرشوه ده وعده کئی شیخ سه بوی شیخ عبدالسلام رحم اللہ وینا دا دا بابا وعده دا, دا دا دیو وعده ادیبا کی ودونه کوي کئی دکا خزی سڑی شریکی کنا دا, دا, دا دیو وعده وی نویو سمونه آور سام شاب دا القادر موزه القرآن کلی کلی والله تن کې مشرقاتې ح یومن د د یاد د لا د دغې بعدت مطالهخورآ منې کړړی وه مشرقاتو سر بنی کار نه کو و پل مسلمان او کافر میں نسبت نته جهری ته مخکبه کافر مسلمان مشرق نک کده اس آیت سے حران پهره د یاد سره. دا نکا منشو بس نکابا آه. دا مشرق و دا مسلمان معاہد نہیں خالق شرق ستوئی او دا نکا پسخت مئی گی وئی. اگر مرد یا عورت نے شرق کیا ان کا ٹوٹ گیا خزی خاون کې که یو کس شرق کو نکا ماتش وی شرک یہ ہے شرک سے توئی کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے اللہ صفت بلواری کی علم غیب تصرف مثلاً کسی اور کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے سر علم کنا یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے تصرف اور یہ کہ یو خداشو دا الله صفات بل الله ورقولم شرک دویم شرک سی مونږ یلو کنه یا سی صفات د غیب او د تصرف او یا عبادت اور ریه ہے کہ الله کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے دا الله غا تعظیم د بل او د پارو کی تعظیم سره مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے سجدہ وګورید دا شرک دی شرک دی دا الله تعالی په بل خرج او اسه حاجت مانگے اس کو مختار جان کر حاجت غاړي چې دا مختار کل اختیار مند ده وې دا شرک ده وګوره سجديتا تازيمي کرونو تا شاه القادر رحم الله هم سوې شرک ده عبادت ته غير الله دا وګوره شاه سوي اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کے کا نکاح ٹوٹ گیا داسه چل شو چې شیخ القران غلام الله خان رحم الله په وخت کې د ملک ډېر لوی مصلحه او خاص کر پنجاب او دغه ملکونو کې او وی مشهور خطیب مو کنه خطابات مخبل انداز جذباتي خطابات مساله بیان ولات توحید مساله هر بیان توحید نو ګرځیدو د دې ملک جلسی وی. او شاه صاحب غلام الله خان شیخ بویو دې ګرځیدل شیخ القرآن غلام الله خان او پیر طریقت سید انیت الله شاه بخاری رحم الله دا ډول مرګریو دیو جنا دی, دی بدت یانو بدیت سه غین ان غین ان منه اینا ایتاو غیمن اقول الحماللہ این غین دو یوزے گرزی نو دوار با یوزے گردے دل شاہ سیب خبر پا دمتا سلیوے مسلد توحید و آواز مخو خوشبازی با اور شیخ القرآن رحماللہ جذبتی تقریر ہو اخو بس سیب بے نیام ہوگا ابو الكلام آزاد کتاب را سرنیشته چي ابو الكلام دا شورش کشمیری الفاظ مې تاوي له چې دا غلام الله خان څنګه الفاظ سره تعارف کړل خیال وینې کله سړي خیال ني دا خو درس کې مخه تر راشي ابو شرط راياد شي بیا برابر عالم هغه عبارت بد د تو وین چې غلام الله خان څنګه یاد کړل شورش کشمیری په جن نه پیج. پېژانو نو هغه ملک به گزیدل د دوی د تقریر لویه چاوه او تو هي سنت د مثالی دیوبندیت کی. او هغه وخت کی دا امیر شریعت سید عطا بخاری د دیوبندانو کی مشر غنه لکی دا نه مشرم بلکې د د لاندې دا ټول دی دیوبندی تحریکونه چلیدل نو تقریر نو یو شیخ القرآن رحم اللہ ملتان تتلیو علت جلسو بیانو پس ابا بانده یو سڑے شا سیب لراغے یو می سڑےو شا سیب تاوی چی شا جی دو زد دیل راغلیم چی زماد نکا تجدیدو کا دوبارہ نکا اتڑا اتے والی ستا نکا ندا شوه نکا شوه دا خود تجدید لراغلیم دوبارا نیکاو اوه چل سا شوه دا بس بگایو مولوی راغلیو او تقریر کردو اولا حمالا خان شیخ نو دیو جنا اوه چه سوک شرک کئی نو نکیه ماتا دا نو زمین چه دا نکا دوبارا کام ناو با تقریر مواحد شوم ورطه سوک مولو آن دا جوڑی مولی غلام اللہ خان راغلیو او دا شاب قادر د عبارتی چرت تقریر کې ویلے دے اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا ټوټ ٹوٹ گیا دا غلام اللہ خان راغلی دے او غدا شاب دلقادر عبارت ویلے دے زکتوی مال نکا دوبارک نو دا شاسه وی نکا پیما تی نکا او دارنګ د دا الله غا تعظیم بل چا باندې خرج کول عبادت ته او شرک ده بل جوژن او کما دچ دز بوري دا دا شرک اعتقادي سلور اقسام فی العلم فی التصرف فی النداء دعا او فی عبادت دا حال ما انند دا مسلمان دالانه سیوا پیر بطیر نبی ولی بوزر بارکه د هغه مغابه کې دلري د اختيار تصرف لري حاجاتو او کې ورتا غایبانه اور سره مدد شوی پیر بابا کاکا صاحب بابا صاحب لی ازوان اور یا رسول الله مدد یا لي مدد دارنګ عبادت رکوع سجدا نظر و نیاز طواف هغه خبر سرکې او بیا هم مسلمان دے التاف حسین حالی نو وريدي کنا مشهور شاعرانو کې د بری سغیر اغا جیبا شاعر ونی مسدس د حالی خو مشهور دی کنا اما مسدس د حالی کې دا اسلام تاریخ او ور اوج زوال لاټو لې خبرې کړي نو مسلمانانو حالاتم ویل دي او وجبنا خشیر اخ کلي دا اوې کرے غیر اگر بود کی سجدا تو کافر جو هراي بیٹا خدا کا تو کافر ستارو مېمانه کرشما تو کافر جو جھکه اگ پر بهر سجدہ تو کافر ها یو ګرو موږ دې خلکو ته کافر وایو چا ته وایو بوته سجدو کی کافر دی د الله زمني سایان ابن الله دی کافر دی ستور کی کرشمه غني تاثیرات غني کافر دی نجوم برز وړت سجدہ کوي مجوز کافر دی مگر مسلمان مگر مسلمان دا دا وی ټیک دا خو کافر شو مګر مسلمان مګر مسلمان په کو شاده راه پر استشکرې شو کسې چې چاهي کوم مسلمان د دروازه کولوي د چا میں عبادت کوي په شوق دې کوي د اه مسلمانینه خرابېږي ومګر مسلمان نه وي نبی کو جو چاهه خدا کړد کاه سوکرا پازي وې نبی د خدای توپ درجه دور ځای بر اعلان امام او کړه نبی څخه بڑا او د امامانو مقام مرتبه د نبی نوجه د ایسوکه شیعاګان ای ماسومی مزارو په دین رات نظرې چرای او په مزارونو باندې لګیا دي د باباګانو نظرانه شکرانه پیش کئ شکی شهیدو څخه جا جا کې مانګه دعائیں او دا شېډانونه قبرونه حاجتونه غواړي وي عجیبه توحید دي نو او عجیبه اسلام شو نو توحید میں کوم خلل اسې آئے نو اسلامه بگړې نو ایمانه جائے عجیبه خبره دا وایي نو په دې سره توحید کې څه خلل راځي او نو په دې ایمان خرابېږي نو اسلام عجیبه مسلمانی دا ځکه تان ځان داش کې وایي چې لکه ته دې کې ته دې نه کافر کېږي نو مشرک کېږي او کبلو نو کافر مشرک نن د مسلمان ما اے دا حالات بل دا شرک فعلی شرک فعلی مسلور قسمانی تحریمات غیر الله نظر د غیر اللہ شرف البرکات و شرف الحکم والقانون تحریمات دا غیر الله ستوئی دا اے بس حاصل بدئی دیکھے یو سو خبری دی یو دی تحلیلات دا اللہ دويم دي تحریمات د الله او دریمه سربیاه تحریمات د غیر الله نو یو تحریمت د غیر الله په جنګلو د بارا د یو څو شينا مې په جندل ور تحریمت د الله تهلیلات د الله او بیا د مقابل کې تحریمات د غیر الله څه شينا الله حلال کړی او څه حرام کړی د الله حلال او تهلیلات الله وي او دا الله حرام او تهریمات الله وی دا حلال او حرام و دا اختیار اوتارٹی دا صرف الله سره دا ایمان مخکې موږ څخه خبر قانون کې چې دا حلال او حرام او اختیار الله بل چاله نه دا بس صرف او صرف اختیار دا لای دا مسلم نه فقہ کې یا قائد چې دا الله حرامه ته حلال وي حلال ته حرام وي دا سره کفر دی الله کم شي حلال کړي دا به حلالي اوبه یو سړی خپل ځان نه حرامي او کم شي الله حرام کړي دا نه بده نه حلالي بس الله حلال حلال دی او حرام حرامه مشرک شوی ارافاسی نو پا یو غلط عقیده بانده دا اللہ غا حلال پزانبان حرام کی نو دیکی پرک که دا اللہ غا حرام حرام نگنی او دا خوایش پا بنیاد اگا حلال گنی او بس استعمالی شراب حرام دی خدا شراب اعادت تیس کی منا شرابت چا حرام بیری دی نو پا دیسه شو کافر شو سکیه حرام و تا نوی حلال گنانگار ده که حلال و تاوی نصشو کافرش خو تحریمات دا غیر اللہ والا جی ام مشرکی دا غیو غلط عقیدی پا غلط عقیدی پا بنیاد مانده دا اللہ حلال پزانسکی حرام کی دیتا تحریمات دا غیر اللہ ویلی کی الله یو شی حلال کړي خدای دا ورکیو غلط عقیده دارا دا غلطی اقری بو بنیاد باندې دی وتا حرام وې پزان بنک لکه مشرکان دا ملنګان منجوران مریدان دا خلک ایداس کی حرا حلال شی پزان بن په یو غلطه عقیده لکه ډیر خلک داسي په دې ملنګانو مریدانو کې کپڑے بناجی یو رنگ کپڑے ناج پیرشه ویری څو په پرتګنا وندي پیرشه ویری دې ملنګانو مریدانو کې دا څوک به ټول عمر ترات اغسطی. زلو بوجه نی ده اغسطی. آمی کپلی ناچی. یاو چرت ملنگان لیدلی. ای با یو شل رنگا تو کلی را جمکلی نوی کمیس جول کلی. یو رنگ دا ولی دا پیر وردگی. دا پیر په حکوم. دا دا شتب د بنجاب که داشی ندیری. یا د سون غلط متصوی فدی بدی که زیادی. د دا تاسو قبر د چسړې لاړ شي د لو بیلتهین درمخ کې ز سو عالمم موږ یو مارګریو شا دلته او قران لراغرو سومیا شدلته نو قران یې اوس پنجاب کې ده پنجاب کې سیالکوت کې الته اوس جمعه ته خطیب د امام د حکیمم نه تیر کال راغلم ډیر وخت باد ناغا پنجاب کې اکثر پاتی که نور د ده برا ٹانک و ڈیر اسمیل خان علاقه د سو میا شراغ له و تعلیم دین کورس و قرآن ترجمه ده ایز دکل نور دون ایلم ملم نو پاقی بن لگیا پنجاب کې وز غط مولا نو مونږ سکار اوالی سره لاحور ده تلیو ناغا مرگرل تا لاحور که و خبر شو بیا را سره سکارون و بیا یو رستی دیدو دا سینو ما توی تو جیدی دیداتا سیب دیدار بالا کپری دا سکی نا را ویالتا پی ردونه که رگا چه تا خیم چیزی دیدن نا نا خادت ویالتا نوی گردول ما توی رازه زاده خیم یو زیده سیو ملنگ منجور ناسد صرف تراته چولی ما توی دا سو کالونه اینم دقا تراتک ناسده په داغا زلو بوجه کی دی چولی کپلی نا چی بلیو خیو زنزیرون ترخ پو پرات زنزیرونه پراتو دوگره در ار وقت در زنزیر دی زانتا چوله دی زنزیرونه تا اللہ توکڑی می داوتا اللہ دنیا که توقو نا چولی سزا ورکی پا زان پویگی نا دا حالات ولی داوتا پیرویلی دی یا پیو غلطا عقیده باندې سم لباس پریخ دی پرتوگنا چی غٹ کمی سیر آرامی تو بن پرتوگنا چی پیرسه بیلی تا پرتوگنا چی حرام کڑی دارن کلپ پیر پا غلط بدترین پیری مشرک کافر نغمو ریدانو تم داشینو خی دیر مخ که پخوا درس کاو دی گرمه چوڑیانو که به دوره تبصیر دی سکول کالجوالاو دا پار های که وم نه زنانو نمات کور که ویچی او زنانو را غلوا او چې زما خاون سروا رک شو غ غب کال باد سبات را چرته پیر للی پیر سره مورید اوس چې راغلی دی نو ما ته چې غ ته زما ې ته زما خورورې او ما سره لاسم نه میلائ او دا نورې خبرې د تنبلی و چې بس ما ته پیر سری چې ښه بهستاسی خورې. خزای په سکړه حرام داغه تحریمات دسي غیر الله دئ تحریمات د غیر الله د یاداسي چې د جہالت د وجنه بازه تحریمات پیدا شي تنويسه بره مولا په دې مستقله رساله لیکلې ده اغلاط ال عوام داوامو غلطه مسلې نو هغه په غلطه عقیده خزوکي مشهوري یرا د دوو اخترونو منس کې وعده یا نکاحنی دوس زاننه نکاح وعده حرام شریعت کې نشته دغه دا مخکمو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای ک د دوو اخترونو منس کې شوال کې وعده به خیر او زمو عمره د خیر وعده بدچي نو م په شوال کې شه د غرنګ کلوي د جارو ال الخنی کلوي د شپې آینه کې تور بربانندې وول او دا سګړن ته حریمات او جلتونه د بکیي شیخ کابلګراام رارحم الله به په ډیرر تفسییل صورتې معده کې کو او مستقلله بدی او وخت پوټرم چاپ کړناقب به داسې تقسیول. د موسمونو جدا جدا موسم د اختار دروجه دواد دا دغم دا دارنګ د دا تعلقات را شادرشه د فصلونو اب دون په تنلې جسم په اجدي بګې کړوا دا وا <laughs> مرکز زمان کله چې بکې سټوي سرو دو سټې دا په تحریما د غیر الله باندې وي اب چرته اس پرتی خو زنه زبانه غ کیسټه سو کې استعمالې یو نه غټه بونه مې بونه شته خو حال دا غن تحریماتي ځان په غلطه عقيده باندي حرام کړی قران په دې باندي رد کړي ځکه دې په څه شاته او دا الله حلال په ځان حرامي دا اخترونو ماوي دي دروجي دي د ودونو دي په ودونو کې دای د ښوګي وادوشی رشته قائمه ش نو ده خزوکی دویویی چی راش در شکوه کنه پده نو رشته که نو خوک شه و وقه بیا و وقه چلی شه راش او تریخ شه موله بیا با تراخه شه ده گوره ده زهن روایه نه دیگه نه دارن وادوشی جینه ماشون ملغک که ورکه لکا آلک چې چه زوی وروشی که جنه ورکه بیا بیلور کیگی دا دا هر علاقه بیا خپل خپل دی خو خزو د دا دیر مالیومی دا, دا, دا نور دا مختلف سڑه بیا کم کم یادی خو دا خزو لدا دیر خبری چر تا بوده خزو کوره ورطا که نه ورطا دونه دیرو ویچ او بیا دا هر علاقه دار کلی خپل خپلی قران بدغه تحریما د غیر الله رد کئ دی پس شاته یو غلطه عقیده ده خوراکونا لباسونا خوراکونو کې خوراګي بزان بنکړي د غلطه عقیدې ده وایي قرآن سورته انعام کې برايش د اياتونو کې برايش چاې بداسې کول بزان به خوراکونا بندول دا وسړي خوري خزی باندې خوري خزی به خوري سړي بنو خوري نو دیو سنا پوی خلقو کی امداشی امداشی کئی کلووی ساروی چی علال شی کئی نا پدی که دا توری نا دی توری پیچنیک دا توری بوی سڑی نو خوری که دیو خور دا جنگ پا وقت که بی بی آلاسکار نا کئی دیو بل روایت جوڑ کڑی دا رنگ پا خوا نو چرک بی علال که چرک نا دی چرک به علال که او دا فارمی خونو کورنیو چرته تا ملمه براغه پاخه بگلوز خب فارمی دونو شوش باروزار نو آغا چه با دا سر بیم پخو غربتو نو دا سر بی یتیم معشوم لورکو دا دی خوزو که وا بازو علاقو کی. وی دا با اغا معشوم بانه نو خوره چه پلار بیا به پلار مدیش نو یتیم ارزای خواریه دا چرک سر بی او دغره خوراکونو کې داسنور شرکی خوراکونو او شرک عقیدو باندې کله به جوړ کړیو د بیبیانو غونزاخري اې دا پاره د بریلانو یو قصه جوړه کړی دا یو وړون ته دو پاره سالا لچرتاو پرته دا د بریلانو روایت خزه خوب لیدلې او حاجت یې وده او شوایو لې کیسه را او یو د یولسوب یولس بی, بی بیان کو بی بیان غنزاخی ابه په خیه وغه با په خزو باندې خوریاله به حاجت پوره کیږي وسړی به نه خریو وګور را غنزاخی په سړو حرام اف نظر د غیر الله ده د غړی بازی لاډوان صدا نظر یې معنی دا به سر په سړی خوری خزی به نه خری خزی به خوری سړی به نه که سړو خوړ بیا په ستر مو مخ که زنو مدرسا ونو آغای که من درس که ما خام زمو بخوان ادا ترتیب ده وامی درسی نو یوالکو اسپتن لگی چرته تا نو دا سه چرسی غنته گو ناغا با درس لک کل کل را تا نو بز دادا چه توحید مسلخ بیزدک ناغا چه کار که ارسو به با کې که چرسیانو بانه من محنت که لوفرانو بانه من نا چه صرف بزرگان بانتا ن نو د علاقه ده لوپر لوپر ټاب چارسيان دا داخلك هم د لپاره من خلک مقرر کړیو مخکې چې په دیو محنت کوي نه چی بیا ځل ذرااله چې مو د توحید زين کې که خو بس بیا ادوره بیا تکړه نه د عمل ماله و اوس هم هغه کې بازه علاقانو سمشتا چارسيان دی مونږ اوس کای کنه گی خو هغه قیدې جوړه شوی د بلورم شرطتلمنو زو اشمد سیو ما ته وی وی دا سی بارو ته مبلان کیږي کې مې پلان کې ولید سی چرسي غونډه ده وای ما ډېر عليق صالح دعا سلام یما ته وای چې غوري هغه د توحید مسله زمونږ نېریږي هغه مسله کوم سم کلکې نور کارنګه کمزوري نه هغه توحید زه نه جوړش شېو قران رحم الله بوې چې د مسلې له بده بدمعشم پکاري بدمعش ممزان سره مارګرې کوي اقیده بوته ښه ارڅوک وای نو بارحال دغه سي الکو چرسي غنته نه بس شرطه او سورزه و درس دا راغله او اتفاقي شرطه د د تحریمات د غیر الله او د نظر غیر الله رد هدا چې بلره معنا نشته قران مې ولاش بس غوږ به اخيو نه يو مساله به د رزواني د ما سره ورېدلي دغه چې په سبابل سباره راغې مده مفتی سه مه یو کار وشو کنه مې سو اې تا چې دلته درس کو نو چې کور تلاړم یا په سبا کور ته ورلم نو په پليټ کې لډوان پراتو نو وي ما مور مې باروا وی ز کمرې تک سر ورلم لډوان وي ما چې مور دا لډوان د سری وي ما ته چې پام کوو بچي ورګوتې دا د بیبیانو لډوان دی کو او اودې خړل نو په سرګو بړون شي یا بسره خزی خوړې هی ما یې پرې دا مورې چړونشم مثلا <مسالحال> خوارې دلوا ای وی لډوان می خوړ وی دې مورزه سم دم ګرځم نو داسې دي داسې دي دا وي دا بیبیا نو دی او غنځاخي سړی به خنوخري خزه به لباسونو کې د ښځو بزان بنکړي سوک بوي اروپا ما دا زړ رنگ کپڑے راس نه دي دا زړ یې چې واچوم سره سو کوئی دا شین رنگ به ما نه ده دا واچو مڅ چل کی نه دا ته حمد اس نه کی, کی. دا انس بس وهم جوړ شي او شیطان هم به خپل کردار ادا کوي قران په دا باندې رد کوي پدې تحریما د غیر الله باندې چې الله غا حرام او ته حرام هواه حلال او ته حلال هواه ځان نه د الله حرام حلال حرام اوه ما لکه سوره مائده 278 یا ای الذین امنوا لا تحرموا طیبات ما حلل الله لكم ای مانوارو دا لا حلال په ځان باندې ما حرام اوه بلکی وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا استعمالک بقره کې 172 یا ای الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم تو ای بات ما رزق ناکو دارنگ دا مشرکین و حالو ای سورت اناام کی ایک سو وٹتیس کی وقالو حجر لا يطعموها الا من نشاو بزامهم سساروی دی خاص سفح سلو ندی چه دا مشرکان و ای دا با اغسو خوری چمو ولی جازت ورکو زانن تحریماتو بلکه دا حلال و حرامو اختیار اتا ډیلاس کې غوښته وا نامن خریم الظهورها ساروی دی چې باغی بس ورلی نه کیږي دې بس ورلی نه کوي حرامه ځنه حرام وان رام لایس کورون اسمل الله علیها او س ساروی دا شې دی چې باغی بانه بدا الله چې د نوم نا غستلې کیږي دذب هیوه کوي د غیر الله پنون ود دا ټول افطران علی سے جی ہم بماکان یفطرون دارن دا په الله باندې دروغ ځان نه تهریما جوړګړي تور پټکی مسله خونه دا شور دا تهریما ته قبره او تور پټکه کو څوک پزان باندې حرام ګڼینو دا تهریما تش ها تورې کپلې دا ګور شریعت کې منی نه دي دا کپلو رنګونه شریعت کې منيني سړی لسر عبد عمره دا چې اگر رنګ باندې استعمالی چا غن نسوانی دي لکه دا خزو نور د لباس مطابق مسله دارا دا چې لباس هر رنگي او د سړی نسوانی سره خلاف نه اجازه شي دې مو معنات نه رغله او البته دا چې البت د محرم په ورځو کې بیا ده شیعگانو سپین پرتوگو طور کمیس ده دا ده ای شعار ده ناغه وقت که مشابات نید نورا وقتو که مشابات نیشد ایمه جا آتم نیشد او ده غر انده پتکی مطالقه هم خبره ده نبی علیه السلام تور پتکه استعمال کرد شتا ده فتح مکیب و رزبانه تور پتکه والیو پس هفا چه رووت تور پتکه والیو خودویویلیو سیرت کتابونو کشتا حدیثو کشت باره نو دا چې د چې نه ځنه حرام کړو د غرنګ اوس چې کوم د الله حرام دین او هغه ته حرام غواړي هغه تحریما د الله شتا لکه سوره مائده کې تحریما تم بیان کړي یا الذین آمنو لا تحلوا شهر الله الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهديه ولا القلائد ولا امين الامين البيت الحرام دوس معظمات د الله د دې تعظیم الله لازم کړي شهر الحرام دې هديه دا حدید قلائد دې حج دې د دې احترام وکول وغواړي دغره يا اي الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حالت حرام کې خارکول اسمنی دی شریعت منک او هیلل او هیلت لكم سید البحر وتعام متعلق ال سیاره نو بهر حال دا الله تحریمات بمنه تاحلیلات بمنه او معظمات بمنه چې الله کوم د تعظیم مقرر کړی وز زانا په یو غلطه عقیده باندې شی حرامول دی ته تحریمات د غیر الله وي او دا د شرق قسم دی د شرک پھیلی دا, شر دا رنګ نظر د غیر الله نظر د غیر الله دا د شرک پھیلی دویم قسم الله نه سیوا د غیر بنوم باندې نظر منل یو د الله نظر دی دا حسین توحید او عبادت قران پاک کې د الله دا نظر مطالق راځي چې ولیوفو هم دا الله د نوو منزورون دې پوره کی خو یو د غیر الله بنون باندې مشرک په دې خیال عقیده باندې چیرې د دې پیر پخیر نبی ولی بزر پنوم نظر شکرانه پېښکم نو قربت با حاصل او دې زمما حاجت پوره کی یا دې زمما دا حاجت د الله دربار کې پیښه کی دغه ته نظر د غیر الله ویل کی ا بیا په هر شکل کې رسوبه دولمو اقوال راج قران پاک په دې نظر د غیر الله باندې زه پزیرت کړې شیخ القران رحم الله الفازادی چې قران کې الله نظر د غیر لاتا و زایا حرام ویل دي و زایا او وی مهران مور چې بلار وسره نکاح کړي اغه سره نکاح حرامه ده وقرار ورتا صرف یو زل ویل هورم علیکم ولا تن کیمانه કહا آباؤ کو خو نظر دا غیراللہ تے وزلوی لی معلومی گی دا چھ نظر دا غیراللہ د خپل پلار منکو کو سره نکا کولو نه هم غټ جرم دی دا غٹ کونا ذکال تے صرف ارتکاب دا حرامو دلته دا حرامو سره دا غیر تازیمم پکر آگئے شرک راگئے قرآن گنایا تونو کے رد کردے دے د عین یو سود دل دین نما حرم علیکم المیت تودم والهم الخنزیر وما وهل به لغیر الله ما وهل به لغیر الله چې دا الله نه سیواد بل بنوم نمازت دارک مايده کې راځي حرمت علیکم المیت تودم والهم الخنزیر وما وهل لغیر الله به والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنتيه وما قتل سبع اِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ وَمَازُو بِحَالَ النَّصُبْ وَانْ تَسْتَقْسِمُ بِلَا ازْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقِ یو مردارا وینا دخنزیر وخا وماو حل لغیر اللہ بے دالانا سیواج دبلچا پننبان نامزج وحل خبر برستوک او دغل تا سورت او دغل تا سورت مائد درس کے منبیار آرائش چې احلال اواز پورته کولو او دوي نامزد کولو او دوي لکی و ما هغه ش هرام و او هله غیر الله به چې آواز پورته کړې شي نامزد کړې شي د غیر الله لپاره هغه چې دا د پلان کې پیر فقیر نبی ولی بزرگ نظر نیاز شوکرانا ګډ پیسه چر چرګوډه حلوا دیګ وغیرہ کیر فرنی د شینا شمع یا قربته غلاب پیسې او حل لغیر الله نام نامزج او زم غذر سه مانک او وی و ما دا ما عبارت د کلمینا و ما او اغه کلمه حرمه دا او لغیر الله به چې دا غیر الله دا پاره په आवाज وکړي انا در در غرلاو حرام حرام ده دا کلمه هم صدا حرام دا حرام ده دا الفاظ حرام ده چی تیوه چی دا دا بابا پنون نظر دا د دا مشرکان و حال اویل و جالو لله بیمازره من الحرس و لنام نصیبه مشرکان سکی ساروو که فصلونو که دا لانا سیوا دا بلچه نظر منخت حصا مقررهی او سوی صوح... قالوا هذا لله بزامهم وهذا للشركاءنا فصل به وش غلملا ناغه به دو ټوب کیکړه کما برخ به چې ور کوله وې دا د الله او دا د بابا د زمونږ د خدای بوت خو فما كان للشركاءم فلا يسلو الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاء سما يحكمون چرته داغه میوې دا غډيري نه دا غلي دا ډيري نه با دا الله دا غني سه حساب داسې راو دا بابا طرف ده خير ده الله غني ده خو چې بابا خبر او که کده بابا غني با او وري بابا کټواړي واپس وېک بابا, با بابا چرته وسنیش مطلب دا چې د الله د حق دومره احتما نه څومه چې غیر الله د احتما. د اوسم دغ جایلنا پو خلک یا پهخوا چې ی ج تیر شوو. نو دا پیران د پیرانو اولاد د باباګانو اوات دا, بابا دا په د مل ګځې دل اوسم پهې بانډو کللو ملو کې ک سناسی اوله چا بهې زه د لوزوان نو سیمو. او چا زه د پیر بابان وسمو او د هغې اړی شرانې به اوړی. او دا به مشور دا بابا منو پو منو سیر دا بابا دا کلنگ خیو دا به غنڈو اغستو با باب نو دا غی پختنو زمیدارو با نه نپیجندو او نبی ورکاو خود دا بابا غبه پابنده سر ورکاو بیا تباکیو بیا مال اولاد یا پا آ آ فصل که کمه او نقصان راجی نو بار حال دا دا مشکی نو حال دا غرنگ وَيَجْهَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ نَسِيبَمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ چو ای خبرم تینه دی اغنیکان بزرگان وی داغی دا پارا لگیا دی تو ای خپلیسی برخ مقرر کړي دی برخی مقرر کړي دی او داغی پا نم بانده پیش کئی شابد قادر دے آیات دلان دلی کلی موزا القرآن یہ ان کو فرمایا جو اپنے قیت میں مویشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز تہرائے لبیہ خلق یہاں دے فصلنوں کے تجارت کے پٹو کے فصلنوں کے عودارنگ پا سارو کے دا الله نه سیوا د بل بنوم باندې نظر نیاز منیو حالانکه سب مال الله کا ہے اور کسی کا حق نہیں دا الله مولانا عبدالحیک لکنوی فتاوا عبدالحیک لکنی غیر اللہ کی نظر و منت حرام ہے دا الله نه سیوا د بل نظر من الحرام او بیا اور منظور غیر خدا دا اللہ نسیوا دبل پنوچے نظر شوئے دے منظور شیرینی هو یا فیرنی شیرینک فیرنی دا ارسج هر امیر و بقیر پر اس کا کانا حرام ہے قوللی سیدی حرام دیو جنا دا منوائو زموم شایخم چو زل ده الله نه سیوا غیر په نوم نمازت شو نو دا بیا په کلیمو نه پاکیږي وګوره دا د عبدالحي صاحب عبارت ک شیرینی نه کفرنی ده د غیر الله په نوم اس کا حرام هه بس باز وی نجی دینم په نظر د غیر الله منل نه بس مونږ په کلیمو وې کنا ها بسم الله پیوایو په درې کوته اخراو په خيلاسه اخراو پرلط و تو غزاوا په سنن دريقه خربه صل علي نه شاه عبد العزيز فتو العزيز کې لیکلي چې د غير الله پنوم منل شوی مانند سګ و خوګاست مانند سګ و خوګاست د دې مثال د سپي او د خنزیر دی خنزیر او سپي په کليمو حلاليږي نه حلاليږي دا نه حلاليږي وړې وجه ده وینیا انجه صدري شريهت کو نت د شرک نجاثت داسه سریت په کې ګړې چې ب بسم الله غانو ګلیمونه پاکي دا بس یو زره غير الله بون دیو جن د سربسي دا به ایسوک نه استعمالای دا په سارو زراورم نه خوره د غير الله تعزين نه چرته کندو ولو واس او خارې به ورواړه غير الله نه دا نه دی جائز دارنګ شیخ الاسلام دیویاں دا مجموعه رسائل شرع دوای جنون کې وی و من نظر للموتا من الانبیاء والمشایخ وغيرهم اولی قبورهم اولی المقیمین عند قبورهم اغه نظر چې وی مړو د پارمنې کی مړي سوق دي اې من الانبیاء انبیاء اللهم سلام مش مشایخ بزرگان نور اولی قربورهم یا ده قبرون الا اولی المقیمین انده قبورهم یا چل تا قبرون سر کم منجاورا اندی ایلی ایل لگوڑی ایل وی فهوان نظر شرک ده کم نظر ده ده شرک نظر و ماسیت اللہ تعالی ده ده اللہ ماسیت سوان کان نظر نفقتنو او غیر ذلك بیا برابر ده که ده نظر نفقی نان نفقا خوراك په او زهبن یا نقد پیسې او غیر ظاهري کې دینه علاوه ارش په شکل چاندې بنوم شکرانی بنوم دې دنه خوراک په شکل دې یا وهو الشبيه لمن ينظر للكنائس الرحماني و بيوت دا نظر د غیر الله وي د قصرې لکه څنګه چې دا رهبانو کنيسو له خلګ منی عیسایان يهود و بویوت الاسناب و سنگا اندوان د خپل بوتانو اغه مندرون لمنی مندر لمنل او دارنګ کنيسه لمنل سنگا چی اغه نظر حرام و شرک ده قبر و بابا لمنل دغه څه حرام یو شی ده سفرق بګینیش زکام غیر الله او دام غیر الله ده. شامیلی کریم خيري شو کوئی شیخ الاسلام په خنه لگی ادا هو بی و دواو نو زف په لفقه حنفي وګوره زګه دې اهل بدعت د دې شیخ الاسلام بنی ديني سر نه لغي زګه شیخ الاسلامي ديميا قران سنت پابنو د شر بدعت خلاف مولاو او خپل دور کې د شركيات او بدعت او ډېر لوی مقابلي کړی ا حالت سړیو غوري نو بدولې حالت باندې خلګو لیکل کړی خو مولانا ابو الاسن ندوی صاحب کم کتاب دے تاریخ داوت و عظیمت پائے که مستقلی او جل په شیخ الاسیان بھی تیمیا دے ہیں حالاتی ویلی جہاد سونہ کڑو جہادی کارنامے ہیں تصنیفی کارنامے ہیں او دا رنگ بیا اصلاح دا قائدو دا شرکیات و بیدات و خلاب تحریک اٹو والحر سی لکلی نو ابنی تیمیا سر ددوی نلگی بیا د بریلانو خصبل شانتوې دا لارې ولا وجلې دا ترکیان اکثر بده تیند د ویداتو کتابونه لیکي پرچاره کوي مخکې روزو کې مونږ د خپل کتابخانې لا کال بقال کتابونه وروړو نو یو مکتبی والا تویل سیرو نو سې سنویروبلې کې لې بار نه راغلي هچي کتابونو قتل د ودري کتابونه ترکی نه چاپو دا شیخ الیسا می دیمیا پرد کړو خو ما واپس کھڑا رہے کتا دے سب گن لی کلے دے خو یو کتاب ټایټل باندې ٹائٹل شیخ علی سیمی تیمے باندے رد کڑے دے ہنو ممران ایر دے خو ٹائٹل دا سی جوڑ کڑے ہوکا نا دا سی اور بلی گی اولرین د سړی د بوتکے نی دے دا سی اور کے ولٹا راز وارن چې دے چی لکہ شیخ علی اسلام سرے جہنمی دبی دبی دا بيدتانو د دې مشرکانو غټ دشمن دی دا جړې ولیستین حالانګه د دې دوالو استاد شاګر بارګه مولالي قاری لګلی مولالي قاری او زکه مرقات کې دا استاد شاګر څنګه خلکو او کانا من اولیاء ی حاصل امته ها دا وساد شاګر د دېومت سري اولیاء او دیور تصوی دا وابیانو او دا گمراحانو کانا من اولیائی حازی الامتی دی, دی امت اولیائی خبارحال ما شامیو گو رہا در المختار دا باب الاتکاف نمخ کے علی کلی اعلم ان النظر اللذی قول الانوات من الوام وما یوخذ من الزیت وشم ونحوها مما ينقول الى ذرايل اولياء الكرام تقربا اليهم بقول اجماع باطل وحرام وقدبت للناس ولا سيما في هذه الاعصار وګوروي اګه نظر چې دا عوامې مړول لپاره وډيو مني ومايو خذو من الزيت والشمع چا تیل روان کړی دی سلا دیو لا کې تیل اچ څوک چه رواني کړيدي ونا هي دي بشانيہ غربت ہے باباگانو کې لګي میما ينقل الى ذرا ال اولیاء الکرام چې دوه الی کرام هغه درګوونو ته نقل کوي تقربا الیہم دینیت باندې چاې د ورنیزې شغشالش حاجتونو لپاره کی فو بلا اجماع باطلن حرام دا په اجماع د امت سره سره دا نظر باطل او حرام خو بیا فریاد کوي وقدبت للناس خلګي به ډیر مبتلا زکا دے دا شام دیکھا نا شام کیم دیرولے بیدتیان دی شام علاقہ هم د بیدات و سم ڈکا نو دغل تا بیدات خرافات دیر دی شرکیات شیخ اصنجان شہید رحم اللہ اپاوی درس کی وی اپاوی دیر د دیده سنو گرزی دلیو ناوی شام تا تلیو خاندل بی وی پیر پرستی او دا خبر پرستی بیدات پکی دیم اے وی او زیتا لارما خاندلی وی ال تا خزا پیراوا خزا پیراوا نو خزم پا کی نا پنجاب دے که نا پنجاب کی مخزی پیرا ری. نا وی خلق مبتلا دے ولا سی من فی آز الاثار خاص کر پده زمانه کې وی خلق پده کی دیرلوی مبتلا دے دا غرنگ بل زی وی وی باطلن و حرامن بی وجوهن ده نظر ده غیر الله ولی باطل و حرام ده ده سو وجید یو منها انه نظر لی مخلوق ون نظر لی, لی یو خدا ده چه ده ده مخلوق نظر ده و مخلوق لی نظر من الجایز نه او بل ولینو عبادتون ولی عبادو لا تکونو لی المخلوق. بل دا نظر من لی عبادت ته دا و عبادت ده لانسه بل چاله لی جایز نه ده او بل ومنها ان المنظور له ميت منظور له چالا پاره چ نظر منل شوے اسنے امر دے والميت لا يملك اخذ سرا مالکی گنا اغب پس ملکیتہ نراز ادوین جمدی دی گرزی را گرزی ونی گوری نبے دا بابا بنوم نوغه کې د ملکیت والا هغه اختیار او ماده ختم شویل صفات ختم ده البته کېغه دا بابا ملکیت هم پیرانه ده دا هم ملک يرانه ده ومنها انه منزلن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفرا او بل دا چې د چا د عقیدې چې مړ متصرف ده د الله نه سوا په امور کې وی دا قیدم د کفر دا دا متصرف کی موند دا عبارت لگر آغست شاب دو لزیز وی فتو لزیز کی قال العلماء لو ان مسلمان زباہ زبیهتا و قصر بزبیه تقرب الى, الى غیر اللہ سار مرتدن و زبیه تو زبیه تو مرتدن یو مسلمان یو شیع لالک قصد راده دا غیر اللہ تقرو پیر بابا و وی سار مرتدن اصده سشو مرتد و زبیتو زبیتو مرتد دن دا زبیه دا مرتد دا لاستان چه دا مرتد دا لاستو شدو مردار دا کن وراک جایزن خوبیاب پده او حل با نباس کرده خواهد تب سیر سر تعلق لري تبو آئی حدیثو که او گو رای یه روایت ده ده که امام احمد را را قل کرده مسند احمد او دارن خطیب ا سو ده بغدادی بغدادي الکفایا فی علم الروایہ کرام نقل کړه دا روایت د طارق ابن شهاب روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دخل رجل الجنه بذباب و دخل رجل النار فی الذباب په ژړو قومونو کې خلکو کې یو سړی پا یو مج ته تتلیو یو سڑی پا یو مج جہنم تتلیو عجیبت کسا دا دا بوی دی روای راوی سلمان فارسی رزینا هم دا روایت کرو نو صحابا بواتاوی علکہ دا سنگا کیسه دا او دی صحابی دیو و قارو و کیفزا لکا دا لا سنگا کیسا دا جی پا یو مج سڑی جنت تزی و جہنم تزی د قاله ته ممر جوانله قوم الله سمون د داسې چل شوو یو دو سړی په سفر روانو پهلاره کې درګاوه په درګا ور تیر شو هلته و چې ی تیر شوله یو جاوی أحد ح ی ې بهله هوشي منجران به ولاړو پیر بابا پلار کې د دا تااسې پله. اله شابت شکرانه او غرده وازی کنا پده سفر و لارو که گاڑی روانی کنا چرت درگاه با باراشی منجوران و لاری دا غبه نیولی بابا پنون چانده واچه وی شکرانه او غرده قالو لی احده ما قرر ایو تیوی سنظرانه پیش ککنا قال لیسه اندی شیونه وی ما سر خالی جیب قالو قرر بلو زبابن پیش کا اگر کسی يومتي وله زمان جوور مشرک په مچم ګارکی مچ پیش ناغه ام بس مشریکونو نفقر بزو با ما الله سي داسه ک منچونی دا بابا د نامې او تش لاس ووي نته خلو قال فخلوا سبيله لك زبس وشک ابل راغ خو دې چې مړ شنو په دخل النار نبی الله اسلام جهنم ته لار غیر الله بنوم یې سپیش کړو اے مچې د غیر الله بنوم پیچ کړې جهنم ته تللې ده او چې د پیر بابا بنوم غټ پټ ګټ پیسه پیچ کيده په جهنم تنځي اوبه خیر ده جنتی وقال للآخر را ابن راغته وقرب ولو سباما قال ما كنت لا اقرب لاحد شين دون الله تعالى اوی دا اللہ نا سیوا ایس نا پیش کن. چا اللہ نا سیوا دا بلچه پنون پیش کن. قالا فزربو نقهو. امن جورانو غریب اوو شیدی کن. زکر دی من جورانو سر چاڑی چاکوان تبرگی و سمی دوی سر. قالا نو فدخل الجنه. و دی خبر اللہ چرد ته جنت. او ګوره دا غیر الله نظر نه دی منله جنت ته تللی دی دا غیر الله نظر مچ منله جهنم ته پېتل دا وړې مسئله دی دا وی تاسو پښېریانو خلک د ایما نه خلاص جهنم مستحق شو دا وړې مسئله نو غټه مسئله بسي هه ووټ راکا دا غټه مسئله دا ووټ را دا غټه مسئله دی او دارنګ چاند راکا دا غټه مسئله ده بس د غټه مسئله او څو په حقا ماله د خټه غمو کده غټه مساله ده دوی د خټه مسالي او دا وړي مسالي ایمان نه خلاخلاسي کی جهنم ده د دې مقابله کې ماي نظر د الله ده نو دا غټه ذکر مشه بلشه هغه شرک فی البرکات د الله سیوا بل څوک برکات والا غن برکتون اچھے ان الله اللہ دے پمال اولاد ہر سکے برکت اللہ اچھے قرآن پاک زیپ زیدہ مسئلہ بیان کرے تبارک اللذی بیده الملک برکتونو علی اللہ دے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدیہی تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرم من ذالک تبارک اللذی جعل فی سماع بروجہ برکتونو علی اللہ مبارک الله دے برکتونه جو مبارک بیا مخلوق ده چې الله پکې برکت اچولې د برکت معنا علامه لوسی امام رازی دواړو کړیا کبیر کې او تفسیر الرمانی هي برکت دا مطلب دی برکت یاوي بقا صحباته یو شې ورکه هغه شې د لامه شه اولري د برکت او دویم کسرت الاثار الفازلت وی دیشی که زیادت پیدا کول دم برکت مطلب دو خبریش دا شی که دوام پیدا شی دم برکت او دیشی که زیادت والی دیروالی را شی برکت نوی دا دوال خبری که چر تا دی فین حملتو ولل اول که مانوالو چه دوام و صوبات نفا ثابت و دائمهو اللہ و تعالی شیل دواما مالاور کئی او وین حملتو و لسانی کدویم مانوالو زیادت نفا کل الخیرات و لکمالات من اللہ تعالی امالا کئی نفا حاضر سنالا یلویقی اللہ بحضرتی جل وعلا اللہ نسیوا دا دا بلچا شان ندیو دا بلچا للائق نو برکت چا ان کے بسیر پلی بلسوک مبارک نشت چا برکت واج تم په اوښيکه الله برکت واچي د خير شي خو لیکن خير او برکت چې انکه په مال اولاد عمر کې بل سګنيش غیر الله پنو مشرک نظر والے پیش پیچ کی نظرانا ادا دې دا پاري یا رکو سجده دې دا پاره کې چې زمما په مال اولاد کې خير برکت واچي نو دا شركي عقيده سلورم که سم شر په حکم او قانون نام دا, دا چا اعتقادی داچا اعتقادي کې شمیرلري او توحید فی اللوهیت مقابل کې ده ولی د اولوهیت په معنی کې مونږ درې خبرې کړي وې صفات عبادت او حکم نوอัลته مچول کېدئ او چا چې ده په فعلی کې اچولې ده ځکه چې دا توحید فی اللوهیت چې ده دا توحید اعتقادي لري او دا نظام او قانون چې د حکم چې دی دا توحید عملی دی دا د توحید اعتقادي عمل نتیجه لګا سره الله خالق رازق مالک حاجت روا مشکل کوشا غنی نو اوس د دې عقیدې په بنیادو ته د سربزمه گیګري نو دا عمل شوه د عقیدې په نتیجه کې نو د غرنګ چې هر خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کوشا الوه اومنا نو نودارنګ داغه اتحاد بم کوي حکم به منی نو دا حکم منل داغه توحید اعتقادی سره ها داغه عملی صورت او شکل ده به اعتبار توحید عملی بده خبر شوم او قران پاک د ذکر ز په ذکر کړه کلوی ان انزلنا التوراۃ بیا او هدا و نور ی حکم بههن نهبيونه ل نه اصلله موللهزی نه هااددو وه باونه اللهباروي مصوفی دومن کتابې الله وکان والی شو ده پره تخ شونا سبخ شوی وله تشروبي آې سمنن قریله خوعملله یخکم به مننظرل الله په ولای کو هممل پر لګلی شوي کتاب نظام قانون فی سری نه کوي کافر دی وله یخکم به مننظرل الله په ولای کو مظوالیمون ظالم دی سری معد ولیا حکم ال انجیل بما انزل الله فيه وما لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون درې مرتبه واخور کافر سوګدې چې دا سره اسلام نیمګړي غني وي په اسلام کې نظام قانون نهشتنمنم دا کافرشه او چې لار کې رکاوټ دي په نفااس کې ظالم دي منیم رکاوټ هم نه دي هو عمل پنه کینول فاسق دي دا رنگ. پیغمبر دمو یانو حکم به نم به منزل الله ولا تطبع احواهم به منزل الله باندې به خلق ومنځ کې فیصله کوي ولا تطبع احواهم او د به منزل قانون مقابله کې چې سره خلقو جوړ کړي دا غسري احواج نن د انګريز او د مغرب قانون دا احوا د کنه حواد د خپل خواهش مطابق جوړ شوه صرف په خواهشات باندې بنا نظام او دا موږ ویلیو د علامه سیدو دین امام د دې اصول فقيه عالم چي اعلم ان لا حاكم الا الله تعالی ولا حكم الا ما حكم به او ش عبدالقادر دیلوی ویلیو یعنی شر فقط یهی نه کی کسی کو سوای خدا کے پوجے صرف شر دېته نوې چې د عبادت وشي څنګه شرک دې بلکې یې شرک ه حکم مې ہے کی اور کا متی هوې چ دبل حکومت من لیش قانون من لیش دا خو اقسام بس ختمیش داو مقاصدو کیاو توحید او دای مقابل کې سره شرک بل سر صدق الرسول یا صداقت الرسول تبل مضمون چلی دا مثلا لرواي دا پیغمبر صداقت رشتنی وای جنبی ال سلام حق پیغمبر ده قران کې مستقل صورتونو پدېشتا او آیاتونم انا ارسلناکا بالحق بشیر و نزیر و لا تسل رساب الجحیم انا ارسلناکا بالحق دارم پا دینور سورتونو مستقل سورتونو دی سور زحاشتا شته د دا پیغمبر دا رسالت په اثبات بل صدق القرآن یا صداقت القرآن دا قرآن ارشتی نواره ناغبان دا مستقل سورتونم دیر که سور عالق سور قدر ترغیب هم دیر ته مزمل کې ترغب د اله تبلی غیلقررانته په م سرک او یاتونه پیششته بل ایمان باخرت ته چې او ورځ مقرره ده اب رایک دا اصل به ډی و ګړو صورتتونو کې مستقل صورتتون هم د قیمت په با مستقل صورت ول قیمت هم دی او نه لین نه لاونهبلت ات نهله لَا مذا نه لیمه خرت نهې عذا بیام څور بیا ممدداد. الجهاد في سبيل الله اس توحید رسالت کتاب قیامت نملی دے خلق سره جہاد پکاری نو پ جہاد مستقل مسقل صورتو سور محمد سورۃ الانفال سورۃ توبه مسقل پ جہاد او آیاتونو کې مده جہاد بیان نه وقاتلو فی سبیل الله ابال تخبری کو بلا انفاق فی سبیل الله مال قولوالی دو خبره دعوت دین او اقامت دین او جهاد دا بغیر دا انفاق ننکی نمال را گولواری پای که مستقل صورتونم شتا او آیتونم بل تنظیم ده اس دا اجتماعی کارونه کول داوت دین اقامت دین جهاد دا بغیر دا نظم ننکی اجتماعیت ننکی دا پار تنظیم بکاری نو قرآن په نظم خبره کرده نظم سه د مسلمانانو کارونا با اجتماعی پنظم سر بی امیر بی اطاعت امیر بی شورا بی دا جماعت جوڑول اصول بسی قواید روستو با جماعت سنگ چلیگی دا امیر شرائط بسی صفات بسی دا ارکانو دا جماعت اقسام بسوم ری دا تول قرآن دا پورا تنظیم شو او آداب اب یادادی دا هر کار سړې کینود د دې س آداب پکې نو قران کې به مستقل پدې باندې چلی نو د جهاد خپل آداب دی د دعوت خپل آداب دی د هر شي خپل آداب لکه د دعوت آداب او ته اشاره ایتفا بالتی حسن او سیه نحنو علم ما یسفون دا د دعوت آداب شو د کور کې د جنته رول آداب سورې نور کې داران د جماعت او د ارکان ومنسک آداب سورہ حجرات نو بدی طریقه باندې دا اتم ازامین د قرآن ممدات او مقاصد لسمه خبره دي کې استلاحات دینغه پکې وشوبخبله دا وسه تو یو تنویر او ربته امتیاز او دلیل او د دلیل اقسام و بیا امور مصلحه او اندزامیه س تو یو تزید من الدنيا د خال الهی او ربط القلب او ختم القلب دا ټول تقریبا سے ذکر شو کہ اون ان بات یہ بدرس با کے بیارش اصول تفسیر الحمدللہ ختم شو سبابہ مونگو علوم القران شروع کرو کھا 10 منٹ تفریح کے 15 منٹ کلو قولی یہاں سے <تصفح>